Sovia 31. Pentru urcarea treptelor râvnei. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă râvna cea sfântă, prin rugăciunea stăruitoare, via din noi, a alungat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin credință și în străinare, Iubirea de arginți am lepădat. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și mulțumim, fiindcă râvna acea sfântă, prin zdrobirea cugetului, războiul cu gândurilor, l-a câștigat. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și mulțumim, fiindcă răvna noastră ai făcut-o să crească neîncetat. Prin gândul la judecata, ce ne așteaptă când în fața noastră mereu l-ai așezat? Aleluia, slavă, ție, Tată Celeste, iubim și smuțumim, fiindcă mânia, prin necinstea adusă de cei ce ne ocărăsc și ne lovesc de la noi, a îndepărtat și cu bucuria fericirii sufletul ne Aleluia, slavă, ție, Tată Celeste, iubim și smuțumim, fiindcă de slava deșartă, prin tăcerea cugetului, prin liniștea apelor minții și prin vederea celor gândite ne-ai separat. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă toate fiarele gândurilor aduse de demoni cu blândețea de căprioara smereniei le-ai îndepărtat. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin post necazuri și necinste, de pielea patimilor sufletești a lui Adam ne dezbrăcat și în lumina gândurilor, ca pe îngeri ne-ai îmbrăcat. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă râvna noastră, ca oțelul, ai călit și din somnul trândăviei pe frații noștri i-am trezit. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă lacrimile pocăinței, în rugăciunea noastră ai așezat ca semn că literile păcatelor noastre le-ai șters și le-ai uitat.